Тепер невідомо, хто де. Стоп. Ліза напружила зір, розглядаючи у напівтемряві силует жінки, яка щойно увійшла. Вона не помилилася. Це справді була головна героїня її знищеного фільму. Талановита актриса, яка після багатьох тріумфів канула у безвість. До Лізи доходили чутки про її бурхливий роман з відомим режисером, про його трагічну загибель, у якій її звинуватили. Навіть тримали три роки в колонії суворого режиму і про те, що вона почала досить серйозно пити. Три роки далися в знаки. Наклали відбиток на зовнішність ходу, поведінку, але жест яким жінка поправила зачіску, залишився тим самим, елегантним, ніби в її житті не існувала ані синьої казармової уніформи, ані кирзових чобіт. Актриса, Ліза називала її шанобливо Анастасією Юрійоною, оглянула зали і безпомилково попрямувала до її столика. Ліза підвелася на зустріч. Вони мовчки обнялися, постояли та хвилину, наподив іншим відвідувачам, доки щемлива мить зустрічі не перетворилася на момент ніяковості. Сіли за столик. «А ти зовсім не змінилася, дорогенька», сказала актриса. «Що двадцять п'ять, що двадцять вісім різниці не відчувається». У ці роки жінка може виглядати однаково, навіть помолодшати. А в мої роки? Але заради Бога, без компліментів. Мені нині всі роблять компліменти, ніби я не з тюряги, а з косметичного салону вийшла. Як завжди вона говорила багато і майже не слухала співрозмовника. Лізу це вразило ще на зйомках. Інші були напружені, повторювали свої ролі, вживалися в образ або зосереджено мовчали, а ця поводилася так, ніби вихлюпували із себе все зайве, як воду з банки з густою олією. Ліза знала її з дитинства, із фільмів і театральних ролей. Грала вона головним чином принцес у дитячих казках, ніжних тургенівських дівчат, арбузівських максималісток. Мила керпатість, охайненьке кругле обличчя, брови, стрілочки і грація в кожному порухові. Коли Ліза вступила до театрального, афіши з портретами цієї зірки були розклеєні по всьому місту. Навчаючись, Ліза підробляла у театрі костюмером. Часом у вихідні – коли актрис не було, вона одягала їхні сукні і крутилася перед люстром. Одного разу в цей момент увійшла вона – Примадонна. Ось, щоправда, тоді вона вже не була ніжним янголом і, як пліткували, тихо спивалися після смерті трирічного сина, залишаючись при цьому особою трагедійно-романтичною, об'єктом для пліток та залицянь. Вона війшла нечутно і зупинилася прямо перед Лізою. «Яке золото не діє в костюмерницях! Це ж треба!» промовила вона, безсоромно поглинаючи Лізу своїми великими очима. «Ти саме така, якою я завжди мріяла бути. Той, що на вугілля все перетворює. А ви...» «Така, якою мрію бути я», – насмілилася Ліза на відповідний комплімент. «А ти мене знаєш?» – бачила в кіно і на сцені. Лізі раптом стало цікавою ніяково. Жінка, котра стояла перед нею, була незвичайної вроди, недосяжна. Вона чула, що дехто називає її геніальним стервом. А потім... Було божевілля Те, що грати буде саме Анастасія, Ліза знала наперед Ця роль стала кращою роботою Анастасії в кіно